ca la îngerii scaunilor, în templul tău din noi te-ai odihnit, fiindcă pruncul tău în sălașul inimii l-am primit, Doamne, ca la îngerii domniilor, darul tău ne-ai dat, fiindcă cu iubire te-am așteptat. Doamne, ca la îngerii stăpânirilor, stelele noastre le numărat și un nume nou,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 ca pe arhangeli, cu slujbe în cer ne binecvânt, și o în cartea vieții noastre ai șters orice păcat. Doamne, ca pe îngeri, frumos ne îmbrăcat și cerul deată slavă cu noi s-a bucurat. Doamne, când curcubeul slavei pe cer s-a arătat. Atunci, doi na iubirii cu dor, noi ți-am cântat. Lacrima tăcerii de aur. Doamne, dăruiește dragostea cea dumnezeiască și seninătatea cea cerească, blândețea dorului, puterea gândului și a cuvântului, sfințenia cea îngerească a faptei de taină și lacrima smerită a tăcerii de aur.